Bigarren unitatea. A, larruzkoa, bat. Kaixo. Kaixo, duela bilabete erlojua galdu nuen, eta ez aurkitzen. Agian hemen dago. Ondo da, deskribatu mesede zerlojua. Erlojua handia zen, esfera biribila eta beltza zuen. Titani zen. Zerezkoa esan duzu? Titani hozkoa. begiratuko dut. Begira, hemen badago bat, hau izan daiteke? Bai, Yorishida. Se ondo. Bai, sortea